Säger vi här till programmet Radio Röda Röster, ett program som går ut här i eten på 103,5 mhs och det är alltså Radio Avestas egen kanal. Och vi är också inne på programmet som heter Radio Röda Röster, ett program som sänds i samma arbete med Socialdemokraterna. Och det är alltså Sossarnas eget program som vi sänder här har gjort så i ett antal år. Vi har ju kommit igång med lite så kallad valupptakt. Vi har haft det nåkömörk här för att berätta lite genom valet och nu har vi kommit idag fram till de här tunga medverkande och vi har nöjet att presentera en utav våra stora politiker nämligen kommunstyrelsens ordförande Agneta Tranviks. Tack så mycket. Känns bra där vi är nu. Ja, det känns alldeles utmärkt. Agneta, det är höst, det blåser lite. Tråke ga binda men vi försöker ju och titta framåt vi bara pall kanske ett år framåt men jag vill gärna veta lite jam vem Agneta Turnqvist är. Man säger att ja, hon är uppe säger någon person det skulle vara vår här men och eller där uppe i kommunhuset men vem är Agneta egentligen? Ja, jag är väl en ganska vanlig människa faktiskt. Eh jag har min mitt ursprung jag jobbade som undersköterska på akutmottagningen på Lasarettet efter jag hade slutat gymnasiet då. Och där börjar jag min fackliga bana faktiskt och jobbade politiskt lite grann på sidan om. Började i fritidsnämnden på den tiden den fanns samtidigt som jag då engagerade mig lite fackligt och höll på med studier framförallt och jag var studieordnator ett tag i kommunal då. Och ja, sen jag gifte mig och fick barn, byggde hus i Krillbo. Fortsatte jobba på Lasarettet till 93. Och sen fick jag jobb i kommunen och har jobbat med projekt och kunskapslyft, lärcenter arbetsmarknadsenhet och arbetsmarknadsenheter. Hela tiden så blev det mer, mer och mer politik. Så på den vägen är det. Har ni mycket att vi som är uppfödda så här i en bruksbygd och vi har ja, vi har vi har så rötter som går in där någonting på den arbetsplatsen, annars så går man in på den arbetsplatsen men lätt att man handla på ett packligt uppdrag. Är det lätt det här med den packliga politiska samverkan på oss som har det här med och se genen att man ja, man tar det in alltså går man gärna in på det politiska området. Det, det brukar ge sig skền. Ja, alltså det är ju när man ser de orättvisor som finns i samhället och det gör man ju som Fackligt ombud. Det är väl det som gör att man får ett samhällsengagemang oftast och vill gå vidare och försöka vara med och påverka. Man vill i facket så påverkar man ju det arbets på arbetsgivaren då, mm. men man vill ju vara med och förändra mm. i det stora hela då och då är det väl ett väldigt lätt steg då att man går över till politik. Varför viktigt att engagera politiskt? Ja, det var väl flera ursaker men jag har väl rötter också från mina föräldrar i politiken. Min pappa han var han var ordförande för pappers. Eh jobbade i Turbosulfitfabriken i Hedem utanför Hedemora. Så när de la ner den fabriken 1969 då var han deras ordförande så att jag var ju inte gammal då men jag kommer ju ihåg hur eländet det var med, med nedläggningarna då pappa åkte på kongress och såna saker så att det är klart att jag har alltid hört såna samtal i mitt hem. Och då ramla ballonger och tort från din pappa när han är satt vid köksbord och pratar det som du snappade upp. Jag visste gjorde det väl det och jag kommer ihåg mamma och pappa de sa alltid att jag hade sån fantasi så jag skulle nog bli politiker sa de och jag bara skrattade åt dem. Det har så det beror på fantasi. Ja, man ska ju vara lite kreativ kanske. Ja, det kan. Ja man ska man ska vara. visst. Du tre av fyra har nog gått nu på din första period som kommunstyrelseordförande här i Avesta. Hur har det varit? Blev det som du trodde från början? Ja, både ja och nej kan jag väl säga. Alltså att det var väldigt mycket jobb det, det förstod jag ju och det är det ju. Men samtidigt så försöker jag göra lite avvägningar också. Och jag försöker ju styra på ett sätt så att vi är med allihopa. Vi har ju ordsordande i de olika nämnderna då i kommunen och vi har ett väldigt nära och gott samarbete. Så att det är inte så att jag sitter och pekar med hela handen utan jag försöker ha en demokratisk ordning och vi bestämmer saker tillsammans så kommer överens om hur vi ska föra våran politik. Men vi kom ju då då berättade du för mig din agenda igår då. Det var ju inte litet. Jag har inte gjort ett jäkla lugg då jag menar. <laughs> Du har hunnit med en hel del. Ja, ändå var väl inte det här den värsta dagen egentligen utan det var egentligen bara två möten, men det råkar bli så att de kom lite om lått då så man man missar lunchen om man får åka. Eh Det är väldigt mycket vägarbete nu. Jag har varit i ja, Bå länge och sätter och sen när man har lite bråttom då känns det extra jobbet då när man får beröm sig in och åka i 30 och, och så här men ja han hittar i alla fall det är huvudsaken. Du hade väl en ambition förstår jag Agneta när du när du tog åt dig det här uppdraget blev det som du hade din vision om då när du tillträdde. Ja, nu vill jag prova att mena med vision om det är den politiska visionen eller om det ja, det är det väl i och för sig då men ja, alltså jag tycker att vi har nått ganska långt. Jag tycker att vi har ställt om av vissa kommuner så att vi är beredda på att ta emot de utmaningar som väntar. Och det var väl egentligen det man måste titta på om världen mm. hur ser det ut och vilka förändringar är på gång. Och så måste man förbereda sig för det så att det inte blir ett stort ras då den då eh det, det kommer någon nå no Ja alltså nu hur fick ju den här konjunkturen igång inte exempel mm. och det var ju inte väntat att den skulle komma så snabbt och så djupt. Men tack vare att vi hade börjat förberätta oss då så har vi klarat det ganska bra tycker jag. Det är ju hela tiden en fokusering på ...på ekonomi. Oh. Man säger ja, man överskrider... ...ja, det är noll där... ...det överskrider, ja, de där klarar sin budget. Men jag brukar alltid tänka... ...man kan alltså sätta upp en ram... ...men ramen säger ju ingenting om verklighet. Verkligheten kan ju bli något helt annat... ...exempelvis inom socialtjänst. Ja, oh, det är ju så. Alltså, man vet ju vad man har för pengar... Heller det vet man egentligen inte heller utan det är prognoser. Alltså vi bygger ju på skatte mm. de skatteintäkter mm. Mm. och det vet man ju inte förns 2 år efteråt egentligen hur mycket skatt befolkningen har betalat. Man mm. brukar tänka så att man jämförde med en hushållsekonomi. Man vet ungefär hur mycket man har i lön och då får man anpassa utgifterna efter det. Har man råd att bygga hus och man råd med med oxfilé på fredag eller inte. Och lite grann så är det ju fast det är istället för 1000 kr så är det miljoner kronor vi pratar om när det är en kommunal budget och ja, man vet aldrig i förväg hur mycket saker och ting kommer ja. att kosta men man har ju ett hum, för man går ju på bokslutet året före och ser hur mycket har verksamheten kostat och så ser man om man har råd med det mm. eller om man måste minska mm. sin portmånö mm. Vi ska ta och spela lite musik i det här programmet också Du ska få tänka på nästa fråga för mig när det gäller det politiska klimatet tycker du att det har förändrats någonting här i Avesta och överhuvudtaget i landet? Musik mm. Ja, vi hörde först lite grann av internationalen En av de vackraste visor som jag vet Och sen hörde vi sedan röda bönor Som framförde låten La Lega Och så har vi Agneta Törnqvist Kommersyrelsens ordförande med oss här i dagens program Som heter Radio Röda Röster Och är Sossarnas eget program Ja, det politiska klimatet Sa vi lite grann om Agneta Har det blivit tufft tycker du det här åren Och Vad ska vi säga det som händer på riksplanet? Ja, alltså man märker ju en enorm skillnad hur hur det är med en borgerlig regering och hur det är med en socialistisk regering alltså. Den borgerliga regeringen de gör ju nu allt för att eh, splittra upp samhället, öka klyftorna, individualisera. De sänker skatterna på lånade pengar och eh, de som har det sämst ställt får det ännu sämre alltså man pratar om att man man försöker få oss att tro att man har med dessa nya regler att man har fått min ett minskat uttagserskap som man kallar det för. Men så är det ju faktiskt inte i verkligheten utan det är ju flera människor det är fler som står utanför arbetsmarknaden idag. Står man utanför så får man det sämre för man har inte samma skyddsnät som man hade tidigare. Och det finns också många som han hamnar helt utanför alla skyddsnät. Alltså det här är det här är ett systemskifte utav stora mått. Man är på mm. väg att krossa den svenska modellen helt och hållet. Och det är klart att det märks i kommunen också. Det är ju ändå vi som är den sista utposten på något sätt så måste ta hand om individerna som bor i våran kommun. En kommun är alltså i andra höjder har beroende utav en regering. Absolut. Det kan vi få fast. Ja, absolut. Det är reger regeringen som sätter upp äh, riktlinjerna egentligen vilka pengar är det och vilka förutsättningar har människorna som lever i vårt samhälle? Den ekonomiska sidan är ju den viktigaste men uppfattar du då att man ifrån centralt 12 men någon sätter upp pekpinnar och sätter upp lagar som förvärrar för kommunerna? Ja. Alltså ett ett, ett exempel i närtid är den här Idiotiska lagar man har hittat på nu om att att man ska vara med och medfinansiera infrastruktur statliga infrastrukturprojekt. Man ställer alltså kommuner mot varandra egentligen. Rika kommuner de med hög tillväxt Stockholm, Göteborg och Malmö och så. De har alltså mycket mycket större plånböcker så de har större möjligheter att vara med på såna här projekt och får man inte vara med får man inte mer finansiering från kommunerna ja då kanske inte man prioriterar de här projekten från staten så att man blir liksom tvingad mer eller mindre så vi har ju gått in nu och mer finansiera då vägen för befort forsk. Och det var väl inte alls meningen från början men vi vi såg ingen annorlådigt tänker utan man får ju helt enkelt välja på att vara med och medfinansiera och på lång sikt och kanske rädda 700 arbetstillfällen eller att säga nej då och då får man skulden för att om de då skulle få lov att lägga ner så småningom så att eh, man känner sig lite utpressad och det här tycker borgarna är jättebra och de slår sig för bröst och tycker det här är jätte jättebra för nu får man ut mycket mer utav, utav de statliga pengarna men det som händer är att vi får mindre i den kommunala kassan för välfärden Men vad man då reagerar på det är att de då som sitter som lokala kommunpolitiker, även fast de nu är borgerliga då, ser inte de också gardenskapen i det här? Är det någon så bunna utav lojaliteten mot de som sitter central så att de säger ingenting? Ja, jag tror väl inte att kommunalpolitikerna, även om de är borgerliga, är så väldigt förtjust i det här faktiskt. Det tror jag inte. Du sitter ju som... Du är lagledare, jag, jag, jag vill översätta dig med fotbollens Erik Hamrén. Det är du som är coach, det är du som är lagledare. Och du har ett gäng spelare, de är ordförande, det är dina mm. spelare. Mm. Hur tycker du de har skött sig den här perioden då? Jag tycker vi är ett fantastiskt gäng får jag lov att säga. Jag är väldigt imponerad över hur vi har fått ihop gruppen. Alla har sina olika sidor och sina egenskaper och vi matchar varann väldigt bra. Vi träffas ju ja, inte varje torsdag men ungefär varannan torsdag då. Vi kallar Foodsharinggruppen. Och då då drifter vi alla problem inom de olika styrelserna så kommer vi ren som riktlinjer och hur hur och så stöttar vi varandra. Och det kommer upp massa kreativa idéer. Jag, jag är aldrig så glad som efter den torsdagen, den torsdagen när jag träffas. Jag känner liksom att vilket lyft. Mm. Så det känns väldigt väldigt roligt och det har Lars Gissaxson också då lovat att han ska fortsätta på på den här inslagna vägen då att ha de här ordförandeträffarna mm. för att jag tror att alla tycker att det ger väldigt mycket. Och det som är bra för kommunen det är ju också då den nära samverkan vi har mellan de olika styrelserna. Mm. Mm. Vi är en kommun, vi har en plånbok, sen fördelar vi pengarna. Men i ordförandegruppen ser vi till att det spelar ingen roll vem som betalar huruvida saken att det blir bra i slutändan. Mm. Så att vi har närmat oss varandra väldigt mycket och vi har också sett till att förvaltningsledningarna har närmat sig varandra. Oss. Du har ju en kattplan här med Lindman också då är ju Miljöpartiet som sitter som ordföring också då för för bildningens sidan då. Ja. Det är inga problem där heller. Nej, det är inga problem. Det går väldigt bra. Han platsar bra i ämnet också. Han han tillför han är en frisk fläkt i sammanhanget. Sen har vi ju vad vi kallar för kommunförbund. Va? Vi har inom räddning. Vi har på miljösidan va. Sen har man med någon forma lönenämnd. Ja. De andra kommunerna har inga problem där händer det eller samarbetet. Nej, det tycker jag inte och just nu i lönenämnden så är det ju rött, rött, rött. Ja, det är det. Hiddemora är socialdemokratiskt ja. styrt av Västa Äde. Norrberg är, är. sossar, eh Fagersta har vänstern och Skinnskatteberg har sossar så att det är en riktigt riktigt röd majoritet i i de samarbetskommunerna. Du när det gäller som är samordningsförbund tror du att det finns möjligheter att utöka det på andra områden. Ja, det gör det. <hör> Men man måste vara lite försiktig för att det känns att det kan bli en liten liten svaghet i demokratin här för att det är lite svårt att få kontroll på alltihopa. Ja ja. Eh det styrs ju på olika sätt. Vi har ju räddningstjänst är ju ett förbund, kommunalt förbund. Och eh, miljöbyggen är en gemensam nämnd. Lön, det är en nämnd som ligger under Norrbergs kommun. Och mm. det har vi i samverkan då. Så att det styrs ju på olika sätt. Så att lägger man ut flera saker så bör man nog titta på om man ska ha en och samma styrning på något sätt. För att <coughs> det blir lite splittrat, mm. det kan jag tycka. Och vi har ju mm. faktiskt en revisorrapport också som har tittat på det här då. Som kommer med förslag då hur vi ska kunna styra upp det på ett bättre sätt. Och det tror jag är viktigt för... När det gäller det här med nya företag det har ju också varit en fokusering på det men jag misstänker väl som, som du nyss hävdade att de här större kommunerna med större ekonomi kanske har större möjligheter att, att, att locka till sig företag. Är vi som etableringens ord har det avtagit tycker du? Eller? Alltså nu har det ju varit lågkonjunktur i, i snart ett par år då. och det är klart att det märks det ju men anars ju att företag från storstaden när söker sig ut till landsbygden för dels är det billigare hyror och mm. dels säger de om också att det är en lojalare arbetskraft så att det är sånt vi Martinas för oss med mm. och vi har ju ett väldigt bra samarbete då det är ju då våran näringslivsenhet tillväxtavistan som det heter tillsammans med då Avvästa Industristad som har fastigheterna mm. Och Arbetsförmedlingen som ordnar Arbetskraften så mm. att, Jag mm. tror att de företag som etablerar sig här Blir väldigt nöjda med det arbete vi lägger ner Järnverket har ju beslutat Att lägga det här nu litegrann på is då. Och det väl, förstår jag också Du är väldigt Ledsen över att det inte har blivit Men din tro när det gäller Utvecklingen nere på Autokombo Tror du att det kommer ändå En investering framöver? kanske inte just nu det närmaste tiden. Ja, det är väl vad vi tror och hoppas på, men det vi ska veta också är att de investerar faktiskt väldigt mycket. Det var ju en 5 miljarder investering som mm. som de aviserade då mm. och uh, utav den så är det väl ungefär 3 miljarder som kommer att genomföras i etapper. Det är väl egentligen den här den ena investeringen på två då som inte mm. kommer att bli av. Ja, ja. Och de invigde ju här nu i oktober då ett, ett nytt uh, en syraåtervinningsanläggning. Mm. Och där kostar det 300 miljoner ja. och det tycker man men då 300 miljoner var ju det mot 5 miljarder mm. men det är faktiskt väldigt stora pengar. Ja det är mycket. Det är väldigt mycket det så att många nollor brukar jag säga. Ja, det är, det lika är det. många nollor som välfärdsregering. Ja precis. Det <laughs> är så att så att de jobbar ju på. Nu skulle de ju få ett stort jobb i Stockholm också med ja, fasaden på ett ja, nytt precis. hus där nere vid Strömmen. Vi ska låta Fredrik Åkesum en utav Och så de här som jag förstår har stått rörelsen nära jag ger dig min morgonsång på gummen. Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra.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 Jeg ger min dag. Vår gardin, den bølgar svagt, der solen strømmer. Långt bakom ditt øye svinner nattens drømmar. Du drømmer om noe fint, jeg ser ut småleder. Om du var vaken skulle jeg ge deg alt det der jeg aldri gjer Men du, jeg gir deg min morgen, jeg gir deg min dag. Utanfor vårt fønster Hør vi markens sånger Som et rastløst barn om våren Dagen kommer Lyssna til den sång Som jorden sjunger Om du var vaken Skulle jag ge Aldrar jag aldrig igen men du jag ger dig min mollon jag ger dig min dor Likt en slängas spröda vinge ögat skälver smälta i ditt hår kring pannan välver du jag tror vi flyr rakt dit om du vaknar skulle jag ge dig all men du jag ger min all Jag ger dig min dag Men du, jag ger dig min morgon Jag ger dig min dag Jag såg du låg lite glatt när du hörde Fred Åker som började sjunga Ja, jag tänkte, har jag berättat att jag tycker om den där visan så mycket? Men det har jag nog inte gjort, utan det var nog en lyckträff det var sedan ett trådlöst telepapir. Ja, det var det. Ja, det här är alltså programmet som heter Radio Röda Röster. Och sänds på Radio Avesas frekvens 103,5 mAh. Det är Sosarnas eget program. Som vi sänder här på fredag mellan 17 och 18 och 15. Idag har jag nöjet att få Agneta Törntvist med som gäst. Och vi sitter och samtalar lite grann. Dels om politikernas vardag. Och det här med att vara kommunalråd. Du har ju eller vi har ju här i Avesan något som vi kallar för oppositionsrådet jag vet inte om det är vanligt att man har och idag så har vi ju två stycken då moderata oppositionsrådet du tycker det har gått att samarbeta med dem då har de luppen på dig från morgon till kvällen nej <håll> jag ser dem aldrig ser dem? <håll> <håll> nej faktiskt inte Ulf Berg han är ju riksdagsledamot så han är ju bara hemma på måndagar och då har vi ju ofta de mötena då som oppositionen ska vara med det är arbetsutskott och plan och näringslivsutskott och näringslivsgrupp och kommunstyrelse och fullmäktige och så vidare. Så det är väl i stort sett då jag ser honom annars så är han med på riksdagen. Men han har en ersättare också väl som han är med då. De är ju, två, de är ju då. två då Rolf och för rikm och de delar ju på på oppositionsrådsposter men han har ju liksom han är med i brottsförebyggande rådet eh uh, och sen uh, tror jag väl att han sköter det liksom interna partiarbetet ja, ja. på något ja, ja. sätt och så att han ser man inte heller röken av så att jag har det väldigt tänkt på det sättet. Ja, det har jag, men det lever blir lite värre här inför valet nu då kommer det väl kommer det väl igång förstår jag. Vi hade ju Mari Ellen Hornborg i oppositionens råd från början va. Mm. Och, och hon var då en en tjej en ung härlig tjej då med lite friska idéer. O vad då i sin roll som kvinna misstänker att tvingas lämna sitt uppdrag. Hur är det egentligen med unga mammors möjligheter att kunna utföra politiska uppdrag? Det måste vara svårt. Ja, det förväntas ju att man ska vara med på allting. Så att egentligen så borde det inte vara så utan man man borde kunna kombinera ett föräldraskap med ett politiskt uppdrag också och jag har testar jag har faktiskt testa lite grann nu är inte jag jo jag är förälder men jag har jag har vuxna barn men, men du har... hade ju ett paket typ dragengånga vara förälder och <här> ja åh oh ja det hade jag ju och visste man nikom king med ständigt då ett samvete men jag testar lite grann nu och det går faktiskt att styra över sin tid man ja, måste det. inte säga ja till allting nej, nej. man kan delegera eh mm. mm. det finns ju de som vill väldigt gärna vara i centrum själva och slåss för bröst och tal om att det här har jag har gjort Nej, hunden jag den stilen precis. Så jag tycker inte det spelar någon roll om det är jag eller någon annan i partiet som har utfört en ett uppdrag då, utan huruvida saken inte blir bra för kommunen i nivå någon. Och då kan man faktiskt delegera en hel del jobb. Man kan dela på sysslor och man kan försöka ha någånunda normal arbetstider. Det är ingen som tackar mig för att jag sitter kvar sats sysser det 9 på kvällarna. Jag kan lika gärna gå hem klockan 5 och ta med mig en bunt papper hem om jag måste läsa och så vidare. Med andra ord, det är upp till en själv mycket också. Det är, är väldigt mycket upp till en själv, absolut, upptänt. visst är det det. Mm. Hur många uppdrag följer det egentligen på ett kommunalrådsuppdrag? Oj, ja, hur är det? I ditt det? fall, <laughs> 15? Jag törs inte räkna dem alla, höll jag Nej. på att säga. Men alltså vissa saker, Nej, mycket, vissa saker. hör ju till kommunalrådsuppdraget. Ja, det, ja. Sen kan man ju bli invald i alla fall som inte direkt hör till men att man vill gärna ha ett kommunal råd då. Mm, mm. Så att jag jag sitter ju med på alla möjliga olika och omöjliga ställen mm. faktiskt så är det ju. Men samtidigt är det ganska bra för man får någon form utav omvärldsbild. Mm. Ja. Man får en helhetsatt man kan påverka från från mm. flera håll och det ser jag ju som en fördel då naturligtvis. Och mycket som du har med dig från kommunen det är det är någonting som man använt bort om man vill slåss för en annan instans som du sitter med. Det är väl så det är va. Jo, men det är ju det. Mm. Alltså det är ju något någon form utav kommunalt uppdrag, något kommunalt mandat man sitter på i alla fall. Och det är ju mer insyn man har desto lättare är det ju. Vi hade ju tidigare den här äldre reformen där det mycket skulle lyftas ifrån landstinget till kommunen. Agneta, du har tidigare jobbat inom vården och lämnade det på ett antal år sedan när man drog in på personal. Sjukvårdsfrågorna är ju en viktig fråga som ligger väljanar väldigt nära. Mm. Hur ser du på landstingets frågorna idag ur ett kommunalt perspektiv? Jo, ja, alltså jag tror att det finns fortfarande mycket samordning att göra. Vi det det är någonting som jag har sett inom kommunalpolitiken också. Inom vi har ju olika förvaltningar, olika verksamheter i i kommunen också. Och man sitter och jobbar med nästan samma saker på flera ställen. Mm. Och det det har ju jag försökt råda bot på, det är därför jag har ordnat att vi har så pass mycket samverkan nu då. Och jag tror det är li, lite grann lika också med landsting, ett landstinget och kommunen gör ibland lite samma saker. Mm. Det här med närsjukvård, nu är det väldigt bra utbyggt i Avesta och vi står ju som ett föredöme i vårat landsting då för att vi jobbar så väldigt bra tillsammans. Men jag tror att vi kan göra det ännu bättre för att eh, vi ska ta hand om våra människor i vår närhet och eh, äldreomsorgen och sjukvården ligger ju väldigt, väldigt nära varandra. I mm. allra ja, högsta grad. Så att det, det är viktigt med ett... Mm reglerbundet utbyte mellan politiker inom både landsting och kommunen då och även då personal inom kommun och landsting. Vårdfrågor är ju en trygghetsfråga och tilltalar framförallt äldre människor. Men bara jag om jag skulle bara landstingspolitiker och höra att man ska bara eller 600 miljoner, jag skulle få en chock. Tänk om du angiv detta till kommunal då riktar tal om för dina ordförande han ja, eller över 300 miljoner det. Ja, men man måste ta det i proportion till hur mycket pengar man har. Jo, visst men när då det är mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar, men man har väl är det eller 6 eller 7 miljarder. Ja, jo. har man i landstinget. Ja. Och eh om man lägger det på en, den många jämför med den kommunala budgeten då det vi har det vi har ungefär 1 miljard då. Mm. Så visst är det jättemycket pengar, visst är det det. Eh men det är det den kostsam verksamhet det är väldigt personallintensivt det är dyr teknisk utrustning och sånt där som behövs va. Så att visst finns det väl säkert effektiviseringar att göra där också. Jämför man med kommunen så har ju vi lagt ett sparpaket och gör igen nu våras när vi såg att att skatteintäkterna skulle minska så markant så la ju vi ett sparpaket på. Vi sa 70 miljoner men det blev ungefär 54 tror jag sammanlagt då. Och det är ju jättemycket pengar i kommunen. Och vi ser att det går ju. Det finns alltså saker att spara på om man vänder på varenda sten. Mm. Och saker som kanske inte ja, visst visst blir det ju en så att eh, bruken har blivit drabbade på ett eller annat sätt, men vi har försökt att lindra det så mycket som möjligt. Mm. Vi har försökt hitta andra saker. Eh, buss trafiken till exempel. Skolan de har gjort om i rektorsområdena för att man inte ska behöva skjutsar barn från ena änden av kommunen till den andra. Mm utan att liksom minska på lärartätheten och själva lärandet va. Man får titta på såna här andra yttre saker. Det är saker som kanske vi gör har gjort dagarna hävdu men vi har liksom inte sett att här här finns det pengar att spara. Idag då var jag på Dalatrafik årsstämma och fick en redovisning då över trafiken. Och vi går alltså ner i skorsskjuss med 3 miljoner nästa nästa året ja. från från förra året alltså. Så mm. så mycket pengar kan man spara på att titta ja, ja, över ja. och effektivisera resandet ja. bara. Så det finns många såna poster och det tror jag det gör i någon landstinget också eftersom det är en väldigt stor verksamhet. Men ja, vad jag kan tänka på ju bland det är hur man ska öka förståelsen från kommuninvånarna. Vi säger så här. Och 17 spelade det för roll om en lampa skulle vara trasig. Hela va spelade på roll om det skulle bara lite dålig asfalt på på grytnesvägen på något ställe. Hur hur hur ska man på förståelse på för, för sådant? I en dålig ekonomi, alltså i, i en ja, en tung ekonomisk situation. Ja, alltså det är så att olika grupper av människor prioriterar olika saker. Ämmas småbarnsföräldrar de prioriterar man ju barnomsorgen och skolan. De bryr man sig inte alls mycket om hur äldreomsorgen fungerar utan det är ju när man har anhöriga eller de har själva där då bryr man sig väldigt mycket om det. Mm. Det är med gator och vägar och ute sköts det det ser alla. Ja. Barn som som ungdom som vuxen som äldre mm. så ser man det här. Så därför är det ett mycket större mycket större målgrupp just som kan klaga på såna här saker. Mm. Självklart är det så. Jag kan Men... förstå om det är en trasig pik bara och med ett, en lampa som är släckt. Att det innebär en fara och då kan jag förstå reaktionen. Mm. Men om det inte spelar någon roll igen. Men samtidigt så tycker jag också att det är väldigt viktigt att man har det snyggt och fint omkring sig för mm. att för att om man låt börjar låta saker och ting chansera va blir så lylare. blir det lätt lite slumme ja, ja. och det känns fattigt och då bryr sig inte folk Nej. lika mycket så att det ena ger det andra. Det, är det är likadant med med nedskräpning och skadegörelse. Om det ligger en massa papper eller kladd på på gatan, ja, men då är det väldigt enkelt att slänga från sin klubbpinne eller ett kola papper mm. eller spott ute tuggummi eller så. Men är det rent och snyggt då gör man det inte. Nej. Så att det gäller att hålla efter för att det inte ska bli ännu värre. Så det jag tror det är viktigt att man att man håller efter också. Bitestil. Ja, absolut. direven Vår fredagsdrøm var slut Jeg spydde i en rødsteg Blev utskjert av en sted. Ja, det var alltså lite gammal här, det är proggmusik från 70-talet, nationalteaterns orkester och låten Livet är en fest. Här är det också fest, för här har jag Agneta Törnqvist med mig i programmet som heter Radio Röda Röster. Ett ord som har försvinner, tycker jag, den här perioden, Agneta, det är ordet konkurrensutsättning och andra drivsformer alternativa drivformer. Det är någonting som inte för och kommer så mycket ytalas i ordet ute i forsk. Nej. Det är väl så att vi fokuserar inte på vad som hur man driver verksamhet utan vi fokuserar mera på innehållet och kvaliteten. Är inte våra motståndare heller drivna i den frågan? Nej, alltså våra motståndare driver ingen fråga alls tycker jag. Nej, alltså jag har den känslan av att Imman att så vi är överens i de flesta frågor så de tycker många att vi för en ganska bra politik så jag tror eh det de slår ner på det är liksom detaljer eh och i början var det lite personan grepp åt såna här saker för man hittar väl ingenting annat att slå ner på. Så att det blir spännande att se nu nu var året börjar vad man kommer att komma igång med. Det börjar ju på måndag då har vi ju budget budgetsammanträdet då. Och då kommer det rulla och brida. Lite debatter antar jag då. Argumentering mot, mot det ena och det andra då. Och eh, vi gör det ju väldigt enkelt för vi lägger ju en budget och kompositionen lägger en budget. Och sen ställer vi ju de två mot varandra och sen diskuterar vi ju innehållet i dem. Men det är då det kan bli en, en allmän politisk debatt som visar skillnaden. Vad, vad är det vi prioriterar och så vidare då. Men jag har inte sett så mycket alternativa driftsformer i deras budget heller. Det vi gör, det vi tittar på det är ju <hör> hur kan man utföra det på ett effektivare sätt och få ut kanske mera för pengarna mm. och då kan det vara alternativ driftsformer eller det kan vara intraprenad eller det vi tittar på nu det är kan vi starta sociala företag. Mm. Det har blivit väldigt intressant. Tillväxtverket går ju ut också med att titta på hur ska man kunna då skapa förutsättningar för sociala kooperativ. För alla de här människorna som hamnar utanför systemet på något sätt som inte kommer tillbaka in på den ordinarie arbetsmarknaden. De behöver arbetsträna och de behöver känna att de behövs i samhället. Och jag har varit iväg på två utbildningar här under hösten. Den ena handlar om socioekonomiska bokslut. Den man talar om hur hur om man lägger in en liten summa i början utav en människas liv så tjänar man väldigt mycket på slutet istället för då att det blir ett utanförskap och kriminalitet och en missbruk och så vidare. Sen var jag på en en annan utbildning där pratade man om just det här hur man kan då upphandla och ställa krav då på upphandlande eller på de som lämnar in anbud att de ska ta någon form utav social hänsyn. Och det finns det kommer mer och mer det här. Av våran inställning på förändras <hör> ifrån partisida. Det tror jag väl inte. Jag tycker väl att vi tycker ungefär likadant. Mm. Alltså det är väl lite olika vem man pratar med självklart det finns ju individuella tycker och tänkan där också naturligtvis. Men men alltså det finns väl viss verksamhet som är helig för mig och för mina partikamrater. Eh skolan och omsorg är ju såna saker det är. Det känns ju som att att det är vi bäst på. Men och samtidigt så måste vi låta personalen växa i de verksamheterna. Så därför har ju vi föreslagit att man ska titta på om man kan göra en intraprenad. Alltså det blir en form utav självstyrande grupp i i inom verksamheten va. Man får man får sin eh pengapåse så att säga om man ska sköta en verksamhet och så får man driva den. Det blir ungefär som ett eget företag fast mm. det är det, alltså med kommunala lönemedel och kommunala skattemedel. <hör> och jag tror att då kan människorna också i den arbetsgruppen få en helt annan självkänsla och känna ett annat ansvar och och växa med sin uppgift. Det tror jag absolut inte kan mycket på som att man skulle låta någon annan utföra. Eller jag tror mera på det faktiskt. Känner du känner du något vad ska man säga skänner du att det inventerat personalens intresse för att driva personalkooperativet har ökat den den här perioden eller är det inget större tryck därifrån heller Nej men alltså jag tror att ett personalkooperativ jag tror det är väldigt svårt vi vi har ju haft idéer om att vi vi har sagt att vi bihyga på om det är någon någon personalgrupp som skulle vilja knoppa av en verksamhet och så men jag tror att man vill inte göra det för man har, det är inte samma trygghet då Nej. och eftersom man då ska konkurrera också då vi har ju pandling med andra så så vet man ju inte säkert om det blir så att någon vinner upphandlingen men det är det vi <coughs> tittar på just nu med sociala kooperativ för då ska man alltså ta hänsyn till att det är människor då som svarar på ett anbud och som mm. har speciella problem och då ska de på något vis kunna gå före Och det här är lite svårt med lagen om offentlig upphandling, men det går det går tydligen att göra så här och det var någon som jag pratade med för <coughs> i veckan här som hade varit på i England och gått in på en restaurang där och visa sig då att det var faktiskt ett socialt kooperativ då som drev den där restaurangen. Så att och det är också det är ju landet England och då måste det kunna fungera i, även i Sverige. Vi vi styrstämman då där. Så det här med att ha någon massa privata drifter, det är ingenting som tilltalar dig i varje fall? Nej, alltså inte privata. Att man ska driva kommunalverksamhet privat. Det finns inget enda mål i sig. Nej. Det gör det inte. Jag ser på mitt område där man har plockat in vad man kallar nu för kortser. Men nu får man ju lov att säga nej till flera för de har en massa hyss-hyss för sig och mm. man gör det inte som man har sagt i, i upphandling och så vidare och så inte jag ju också att en privat av verksamheten kanske får sen en liten smäll på kinden då. Det där är ett annat det där är jättesyn för det där är ju ett experiment som regeringen håller på ja, med va det och det är ju det är ju så fånet bara för att inte det allmänna ska göra det så ska privata kunna göra det bättre det har varit deras mantra va mm. Alltså de har ju någon form utav misstro mot systemet så de ska slå i kul allt som vi har byggt upp mm. och så ska de göra det på sitt eget sätt och så ser de att det här funkar inte och så får man gå tillbaka till det gamla Nu så satsar man ju eh pengar då på på människor som blivit försäkrade. Nu är det Arbetsförmedlingen som ska få ta hand om dem mm, va. Mm. Och de skulle inte ha några arbetsmarknadsstödjer. Alla nej. skulle ju ut i jobb, men de säger, det ser ju funka ju inte. Nej, nej. Utan det är ett experimenterande. Och det hela tiden handlar om att det är människor som får sitta mellan. Det är människor som får illa utav regeringens experimenterande alltså. Jag tycker det är fruktansvärt. Och nu skulle man ju också lägga det här med flyktmigranter in på på arbetsmeningen fick jag se. Ja. Man har tagit beslut om och att... Ja jag håller med dig. det är mycket skaffsamt vi hit och det är det man testar och man provar det är lite lekstuga eller hela. Ja, i morse hörde jag på radion just om det här nya med sjuk det sjukreglerna då när man man får ju inte vara sjukskriven längre än eller 350 dagar eller mm. 550 ja jag kan inte exakta siffrorna men det drabbar ju då de som är deltids sjukskrivna. Mm då då skulle man alltså inte få vara sjukskriven på deltid längre för att man ska ju alltså in då i någon arbetsmarknadsåtgärd. Mm. Men har man en halvtid på ett annat jobb, då ska man alltså vara tvungen att ta tjänstledigt från den tid man är sjukskriven. Mm. Alltså det är så det är så vansinne tönt så alltså man, man kan inte vara hur hon tänkt med när de ja, man skapar precis. de här lagarna. Ja, vi tar och lyssnar på lite mer här nu. Ja, det är bra det som vi lugnar ner oss lite här. Håll klaffen och hör på så ska ni en visa få om en grabb som var förbannad och som svällt. Han var ingen doffasnobb för han leta efter jobb men fick höra samma visa överallt. Tramp tramp tramp och på och trampa. Här finns ingenting att få. Når du kommer hit hernæst Åker du i mørka rest Det är bæst for deg at trampa Og gå på Han gikk gatan av Og anså at sudene forsvann I et hus der stod en Fru og steg til steg han sa på dag og dag får man hugga Ved ett slag, hva hun svarade Det gjorde henne blek Tramp, tramp, tramp Gå på och trampa Her en ting att få när du kommer hit här näst åker du i mörk arresti är bäst för dig att trampa åker på ner åt gatans stodens snut snuten snöten resolut och han frågan varför går du här och dräller fan? med till domaren din svärd domaren sade vilket lärv vi vill inte ha någon luffare i stan Tramp tramp tramp og på på och trampa här finns ingenting att få när du kommer i tjänst kåker du i mörka rest, det är bäst för dig att trampa över på men till slut han tacklar av och blev lagd du din grav och han trodde att där ovan bli förnöjd men Sankt Peter för vår vän slog sin pärleport igen mitt i syna på nås i himlens höjd tramp tramp tramp på på og tramp va här finns ingenting at få när du kommer hit här näst åker du i morgon res det är bäst för dig at trampa på på, på. Den var klockan 1. Den var bör klockan 1. Ja, precis. Vi ska också tala om vi nämnde lite genom det med sjukförsäkring nästa fredag den 4:e. Då har jag mötet och på hit Kurt Kvarns som också som är en hjälper på det här med sjukförsäkringens frågor. Rubriken på det programmet är Vad händer med sjukförsäkring? Tycker jag av få till väldigt bra. <laughs> Agneta. Mm. Jag har ju sett nu i tidningarna att man kommer att satsa lite pengar på bland annat skogsbo i centrum. Det kommer att bli det i an bilden här årskorsplan och jag tycker vi kan be ge grytes hästföreningen lite när lås för deras kamp i den här frågan men vad jag ville komma till det är ju vad betyder såna här engagemang för dig som kommunstyrelsens ordförande i När det kommer såna här initiativ ute ifrån HS-föreningen. Ja, det är ju jätteroligt. Det är ju så vi vill jobba. Socialdemokraterna är ju ett folkrörelseparti och vi ska ju ta ta in sånt som kommer ut ifrån människorna i bygden naturligtvis. Så det det tycker jag är väldigt väldigt bra. Jag tycker det är för lite sånt. Eh jag, jag ger en lårstilig till grytens satsförening för de har verkligen eh kommit kommit med mycket bra förslag och jag vet att ni jobbar väldigt aktivt också och har fått full fart på föreningen. Men nu måste jag faktiskt säga det här som du sa du sa skogsbo centrum och så sa du åskordsplan. Men det är så här att skogsbo centrum där har vi ju avsat pengar i i budgeten då. För den investeringen. Ja, ja. Men åskortsplan, det har vi faktiskt inte avsatt det några pengar för. Det. Utan det bara poppar upp. Den här rondellen upp. va? Det ja, där. det poppar upp ändå. Så att vi ja, har ja. alltså inga pengar till det just nu. Men vi kommer att lägga pengar på nästa budget. Ja, ja. Men vi kommer inte ja, att kunna ja. göra det nu i vår. Nej, nej. För att då skulle vi behöva utöka ramen för fritid och teknik. Och där har vi ju inte pengar till just nu. Men det är det i alla fall på G är det? Ja, alltså det är ett önskemål kan man ja, väl säga ja, då ja. som har kommit. Då. Men, men vi har alltså inte kommit så långt med den än så att vi ska inte ropa hej igen. Det stod i tidningen men det var för att man har äskat om en investeringsansökan. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. Men vi har inte tagit beslut om den. Men det är jättekul och Krylbo har ju börjat komma till gång också. Ja. Och vi har ju varit ute, jag är med i Krylboäs förening mm. för att jag har ju bott i Krylbo den nästan hela mitt liv. Och där har vi varit ute på en ska vi kalla det för stadsvandring ja, och gått runt och tittat och kika vad skulle man kunna göra. Mm. Och vi har ju hittat på flera saker där som vi vill påtala då för kommunen. Och då är ju inte det i egenskap av mig som kommunalråd nej, utan i egenskap av mig som partimedlem då. Precis. Så att det kommer väl lite motioner och lite sånt därifrån också säkert. Så att jag hoppas att vi kommer att bli lika framgångsrika som ni skogs på. För jag såg att Per-Erik Pettersson hade lite stadsvandringar också med några gäng. Så det kanske kommer någonting ifrån AVSS-förening också. Ja, om det nu är sådana stadsvandringar han har, ja. för han guidar ju också. Så det ja. kan ju hända att, det var ute, att han var ute på någon guidningstur. Ja, ja, ja. Nej, ja. <laughs> ja, men jag menar det är bra att det är... För jag ser ju nu, vi har ju fått också en inbjudan här var med och påverka Koppadalens framtid. Du hälsas välkommen till möte ondstagen den nionde december klockan halv sex i Fridåldinsalen på biblioteket och där Anders Friber då som visstänker att det är Ingemar Gustaf som kommer att vara med också. Och det här också tycker jag är kul det blir, här kan man snacka om direkt det demokrati va? Få mm -hmm. komma dit och tycka och tänka och ja, och PC och i Sverige måste jobba med många såna här frågor som må många engagerar sig i. Mm. Vi kommer ju också att att ha ett öppet möte i Krylbo. Eh det allt det här med med banverket och Dalabanan och upprustningar utav den så att vi ska kunna få fler och snabbare tåg och så planerar vi att lägga på med en förstudie nu då. Eh och så att titta på vilka åtgärder kan bli aktuella och så besöker de varje kommun så de var till oss för två veckor sen ungefär då under våran från våra planerare och från tekniska tjänstemännen och så var med då. Och jag var med och lyssna också då för att höra då vad var de sänderingarna och de vill att vi ska berätta då vilka tåg övergångar är farliga och vad är det vi tycker om hur vet vi och hur ser det ut då. Sen kommer de om då att åka runt i alla kommuner och sen kommer de om att att ta fram de olika förslag på åtgärder. Sen kommer de om att att ha samråd då med befolkningen. Mm. Så i slutet på januari början på februari så kommer vi att ha ett möte då i Krylbo. Så att tala om ja, berätta helt enkelt hur det ser det ut och vad vad behövs det för åtgärder. Och det det tycker jag är väldigt bra för det kommer ju insändare. Mm, precis. Det var en insändare i onsdags i Östergötlands tidningen som jag blev ganska upprörd när jag läste för att det är alltså vilseledande och helt felaktigt det som står. Det är någon som tror att det är på ett visst sätt och sen får man försöker man få alla att tro att det är så. Man alltså beskyller oss politiker för att inte ha förut det resultatet av födkomröstningen, att vi har fått en massa EU-pengar som vi tänker satsa på järnvägar och göra att tågmötet ska ske i Hedemora istället för Krylbo. Jag ser vad är det för skit snack ja. rent ut. Finns inga ingenting som du överhuvudtaget. Än där ju pengar som finns i omlopp. Det här Hedemora som håller på att bygga om sin station till ett resecentrum för de har ju busstation och järnvägsstation ja, på samma ställe. Ja. Och bli tågmöten här i Hedemora i framtiden. Då blir det ju med det istället för snickra bo alltså mitt ute på skogen. Ja, ja. Och in, inte på på alltså kryp ska det vara kvar. Mm. Det finns väl ingenting som säger att man ska byta ett tåg med alltså tågen behöver mötas på många olika ställen om vi ska få prata med fler tåg. Vi skulle behöva dubbelspår egentligen för tågen ska kunna åka samtidigt åt ja, båda hållorna. Så det blir så jag blir lite upprörd och ledsen när man läser sånt här för många människor tror att jaha nu har de luras. Alltså det konspirationsteorier mm. ska vi läsa. Det är väl det här med lasarettet det ska stanna ja. igen. Alltså det är så vansinnigt dumt va och jag blir ledsen på de människor som liksom skriver sånt här. Jag hade med mig den här insändaren idag när jag var på Dalarbarnans intressecenter och att man rusar bara på ja. huvudet och sa att fick ett nonsens det här är helt vansinnigt. Ja, varför man alltid då? Varför man alltid ja. frågan? Man man plockar en sak här och en sak där och sen drar man egna slutsatser. Och ja, jag kan dementera alls som stoden den där insändaren kan jag säga. Allt på Roberson ska bara han få beskriva Skottland. Jag är en kron i Göteborgs frihamn. En dis i morgon Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand Jag är figuren Rosenbom I flottans kallskrona Och jag är Bohusländs karga stenar Och sand Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten Och jag är busstationen på torget I Söderhamn Jag är Kungsgatans blickstrande ljus om natten Och jag är alla blommorna i ruslagens fam. Jag i vingas salta friska västvind. Och jag i Hälsinglands trollska susande skog. Jag i sommarhågens svängande trägrind. Och jag i bordet på en gammal söderkrong. Jag i Djurgården och Brynäs på hovet.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 Och jag är stämpeluret hos AC i Västerås. Jag är Powell Rammel och jag är Ebertholm och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag i en kostym från Kappball i en garderob och jag i kollen 16 augusti då i Vita havets sol. Jag älskar mitt land och människorna som bor här.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 var en Men jeg er glad over at jeg får leve og at jeg får bo i Sverige. Ja, vi sänder en tanke upp bland molnen till Alp där han sitter och gungar på en molntapp. Ja, Agneta när du inte är politiker då, vad är det du håller på med då? Har du någon tid för någon fritid? <laughs> ja, lite grann. Just nu har jag ett, ett stort projekt på gång förstår du. Nu håller jag på att sticka strumpor åt alla jag känner. <laughs> Jag har det fingrarna här fast sticker så mycket. Nej, nu måste jag sticka. Det gör det så nu. Det är väl så det är ett sätt för mig att hålla mig vaken för när jag kommer hem och sätter mig i tv-soffan då somnar jag. Ja, det gör det. Ja, jag somnar direkt alltså så att Men det är inte konstigt. Nej, i och för sig inte, men jag försöker inte mig tycker det är lite tråkigt att somna ifrån aktuellt allting så att nu har jag kommit på att om jag stickar då hollan woken. Så nu har jag stickat strumpor åt alla möjliga och jag håller på hela tiden nästan så här har lite bråttom hem nu så jag ska hinna klart till jul med massa saker. <laughs> Men är inte sticka så har du så... beställningar då kanske? Ja. Du har några extra knep på sidan om men Nej, hon är det är gratis också. Alltså jag är så himla snäll va, himla dum vas. Jag köper garn och sen det. stickar och så ger jag bort. Mm. Du har inte på färger och nåt skär? Nej, nej, så avancerad är inte heller. Ja. Nej, det blir väl kanske så småningom då. Jaha, ja, visst. Nej, men sen har jag ju barn och barn, barnbarn och sen har jag ju en serbo också då ända i Bidre så att det tar tid att hinna åka och hälsa på alla också. Är det dit färden styr sen du då? Ja, jag tänkte det faktiskt då. Mm, det ska bli spännande. Jag har ju bott i Hedemora och Avestadara. Jag drar iväg så långt det blir ju långt ställning. Skiter du politiken då eller tänker du engagera dig då? Eller ska du bara sitta hemma och sticka då? <laughs> Nej, jag ska väl inte bara sitta hemma och sticka. Jag ska väl faktiskt försöka ha någon form av jobb också. Jag måste ju kunna försörja mig. Men eh, det får vi bli en fråga eh, vid ett senare tillfälle för nu har jag ett håll kvar här först då. Och nej men det är väl så att eh, att eh, min särbod och han slutar också då med ja, ja. sitt politiska uppdrag då efter 12 år då. Mm. Så att han har ju möjlighet att ta på kommunal pension då då. Och eh, då har jag väl tänkt då att jag ska ansluta mig till honom då sen eventuellt vi har den gemensam drömmen vi får se om den blir verklighet och det är att vi ska starta hans han boende katmost pensionat och vi funderar på att renovera upp det och ja ta emot lite gäster kanske i i det byn då. Ja, ser du? Ja. Precis. Vi vi fungerar ju som pensionat åt våra våra barn, våra respektive barnbarn, ja, ja. ja, barn, ja. barn och så men då tänkte vi att då kanske vi ska är det tror det in i turistbranschen då. Precis, då blir jag entreprenör. Då blir det blir spännande. Ja. ja, men jag tror inte jag kan försörja mig på det för det är ett ganska litet hus så att vi kan inte ha så mycket gäster så att jag måste väl ha något jobb också. Kanske får det och fortsna med det full frilansar kanske på novis. Men annars då hur tycker du det här med att vara politiker? Är det en tuff roll egentligen? Ska man vara speciell för att klara av det här? Det det har jag funderat faktiskt på och ibland tänker jag så här, men jag är nog ingen riktig politiker och så börjar jag tänka, men vad är en riktig politiker då? Alltså Jag vet att att många ty är väldigt irriterade på politiker som håller på att tjafsar och käbblar och bråkar insemellan och så. Och jag har försökt att inte ha den stilen utan jag försöker mera vara saklig och raka raka och ärlig. Samtidigt så vet jag då att många tror att bara för att man är politiker så ljuger man. Och då blir jag så himla ledsen va. Men det är på något sätt en förutfattad mening som människor har och det ser man ju också i många tidningsartiklar va. Säger man en sak så är det ingen som tror på det, för att de tror att man ljuger. De tror inte att man kan vara ärlig som politiker, och det tycker jag är så tråkigt. Men då tänkte jag att om jag då föregår, och sen kommer Lars efter, för han är ungefär samma skrot och korn som mig, så då tror jag att kanske vi kan ändra den här trenden så att vi blir litade på att vi kan vara oss själva. Ja, det kanske är det nya sättet att vara politiker. Du sa en gång man ska vara som vanligt. Ja, precis. Precis. Jag tycker inte, man ska inte förställa som man är. Nej. Ska vara pålitlig. Nej men man måste ju vara sig själv och mm. jag tycker att man måste vara ärlig också för om, håller man på formen massa osanningar va. Ja, men då håll, blir det inte hållbart i längden. Och man kan göra fel och man kan göra dumheter men man gör ju det bästa man. Man tror att man gör det bästa man kan i alla fall. Så att är det är så att man att man missar någon gång ja, men det är väl mänskligt att fela. Vi politiker är också precis vanliga människor. Mm. Ja. Och det viktiga man har misstänker jag när man är politiker det är att man har ett ideal vad man man har någonting med sig genom livet och vissa använder det i vanlig dag så vissa använder det i packliga sammanhang och vissa använder det i politiska sammanhang. Mm. Och just att man har ett ideal som aldrig viker. Mm. För att då viker man i idealet då tror jag inte man är någon lämplig politiker. Nej. Och man ska prata om vilket ideal jag har alltså det är väl det att jag tror på människan jag tror på människans förmåga och att och jag den här att alla människors lika värde det är så det är banalt för att det är liksom en en sån här uttryck som man alltid säger va mm. men om man verkligen tänker på den dess, dess innebörd så är det faktiskt det som är det viktigaste mm. men alla människors lika värde och solidaritet så vi, vi måste alla hjälpas åt för att ska man liksom kär efter på någon annans bekostnad då blir det så att några får det bra och några får det väldigt väldigt dåligt. Och det tycker jag är just skillnaden mellan mellan moderat politik ja. och socialdemokratisk politik så att jag är socialdemokrat ända in i hjärtat. Jag brukar sälja frågan till vissa på lite när det är så pass uselt i landet hur kan då moderaterna gå fram? Ja, det brukar jag fråga med också. Hur kan det vara på det sättet alltså? Men jag tror ja alltså det är väl så att våra väljare de de kanske är såna här röstskolkar också. Om alla som skulle tycka socialdemokraterns gick till valurnorna mm. då tror jag inte det var något problem. Då tror jag att man att vi vann ganska stort. Mm. Men de som röstade Borgelit, de röstade Stanmangrant. Och jag tror att det är mycket det det handlar om. Mm. För våran del handlar det om att mobilisera människor att verkligen gå och rösta. För då tror jag också att de flesta tycker mm. ungefär som oss. Mm. Jag ska göra lite påannonseringar innan vi slutar idag. Dels då nästa fredag. Kurt Kvarnsson kommer hit och vi har då temat Vad händer med sjukförsäkringen? Och sen är vi välkomna till Fridolin-salen på biblioteket onsdag den 9 december klockan halv sex. För då gäller det att försöka och påverka Koppardalens framtid. Den 10 december klockan 17 där vid gula villan med bakom marsstugan det kommer då att delsprid en liten promenad och så ska det tändas 500 ljus. Och det här är kommunal Dalarna i samarbete med LO-sektionen i Avesta. Och det här gäller då en manifestation för de arbetslösa. Och sen kommer också trevliga Margareta Wimberg hit till Avesta. Och det är också den nionde december. Och så blir det då gröt och en god macka på metallhuset. Efter det här mötet som är då i Avesta på biblioteket. Och så ska vi tacka Agneta för att du kom hit. Tack så mycket för att J jag fick komma. Jättekul att ha dig här och som sagt det här är då den första politiken som kommer att vara med här i programmet Radio rörar röster nästa fredag kort 18 december kommer då Lasse som kommer att ta över då efter Agneta som kommunalråd och det ska vi se till att det blir. Annars vore det väl ynkliga tycker jag. Och sen då den tor lör fredag 18:e från klockan 18 till 19 så har vi den där julhälsningen. Ni sossar som vill att jag ska läsa upp nå julhälsning och spela någon trevlig julmusik. Ni kan lämna era önskningar till partiexpeditionen den 16:e. Så går jag dit och hämtar dem och gör ordning det här och programmet är då i samband med Lars Isaacssons medverkan den 18:e. Och ikväll så har Grytnes ästförening pub-afton uppe i Skogsbo. Ni som känner för det är mycket varmt välkomna att vara med oss andra och ha lite trevligt och kanske diskutera lite politiska frågor. Aväst Arbeta kommun står för det här programmet alltså Sossarnas eget program och Anders som sitter här och pratar. Han är tekniker, producent, programledare och ansvarig utgivare. Och vi slutar nu med en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 og oh, takk er den armes Det er de rikast paradismen Ingen har en fattig spød Men en dag så får hun høre At han er på nytt på jakt. Hun sa, synen men ikke Men det skulle hun aldri sa Sådan er italisken uttag oh, i den harneslöv de dom rikas paradisk men ingen hör en färtig Hun hon tog in till staden för att glömma bort hans svek nu går hon på esplanaden tio spänn för kärleksly Sådan er kapitalismen Og takk en den armes løn Det er de rikeste paradisene Ingen har en fattigst bøn I et fattig torp, i glænta Hennes mor med stor passion Fråsar lax og på ræntan av sin dotters profession Sådan er kapitalismen og takk er den armes løn Det er de paradis, men Ingen har en fattigst bøn Flickan drar der fram i storstad klædd i lackvæskan och til som en missanpassad Julgrad Vilken underbar Idyll Sådan er kapitalismen Og oh, takk er det Armes løn Det er de rikas Paradismen men har en Fattig spøn Hon har mardrømmar I sømnen Lite fnatt Ni vet sådär. så där så hon kastar sig i strömmen skyldig på den hon älskar sådan är kapitalisten utan hjälp har med släpp är då pris pårodite i sten i yngre en fantisk bör hon till stranden snart blev värjat lady av sitt bad stigen upp så blek och herjad stämde upp sin röst och klagade så den de rika i marsk, står fast gamla svart i gräset, så sig